So just a girl standing in front of a boy asking love. I have a dream you know lucky for that ball of Slaterina Evil H. This is, excuse me, a damn fine cup of coffee. I will have Varmt välkomna till Det borde du veta, frågesporten med allmän bildning i centrum här på PTFM Student Radio 92.8. Jag, Peter Appelqvist, är tillbaka som eh, programledare. Jag var i en sväng som eh, domare förra veckan. Det kändes oerhört obekvämt så nu har Amanda bytt tillbaka. Hej Amanda! Jag styra upp igen nu. Ja, ja. Vänta, Hej. Nu kommer mannen in här och styr upp det här programmet igen efter att en kvinna har styrt i tre program. Nej, jag, menar, jag, menar, jag menar tvärtom. Jag menar tvärtom att jag styr upp domare. Ja, doma. du, du, ja, ja. ja, ja helt, helt korrekt. Ja herregud, herregud. Vi oh. går vidare Mm. Eh, vi ska ju påminna, vi är lite dåliga på att påminna om det Men mm. eh, vi finns ju som podd också Det här programmet, vi klipper bort musiken Gör det snyggt och så kastar vi ut det på iTunes och Acast och där man hittar poddar Precis, så eh. man kan lyssna på det om och om Och vi om vi heter ju om och om igen. Det borde du veta Det borde ni veta, det här det borde ni veta. Fem, det här Femte old. säsongen, vi är inne i Femte avsnittet av säsong fem också Det är mycket uh. år idag Jag uh. eh, vet inte hur mycket år. vi kan säga nu Men vi kan säga att eh, Katla Nelander, du är femmal För du går på femte året på danslinjen Jajamän, hej, hej. välkommen och, eh, vi har en också, eh, som pluggar radioproducentlinjen. Vi har pennan Jenny Olli. Ja. Vi, vi kommer säga pennan frekvent under programmet, eftersom det är så du vill, eller mest bekvämt. Eh, hur mår du idag? Uh, lite kallt. Ja, det är ju inte mm. den varmaste staden du nej. har flyttat till. Eh, det har ju kommit till, ja, det har ju kommit till peat, ja. oh, nej att. Det är inte Sveriges varmaste plats, men det är inte heller Sveriges kallaste plats. Det slogs ju rekord för oktober här i förra veckan, tidigare veckan, i lite längre upp i Norrbotten Vad då nästan? Ja, det borde du veta. Ja, det jag borde kommer jag inte ihåg det. Det Jag har vetat. Mm. Eh, Amanda, mm. det är säs säsong 5, avsnitt 5, vad är det som väntar eh, idag? Det borde jag veta va? Mm. Ehm, jo, vi inleder tävlingen med en musikfråga. Vi ska spela upp en liten låt och ni ska svara på frågor om den låten och artisten. Vi går vidare därefter med Vem där? Där vi har klippt ihop klipp som ska gestalta en känd person som ni ska också gissa. Vilken ni tror att det är. Och efter det så kör vi en nyhetsquiz. Och då tänker vi att vi ska kolla läget om hur ni har hängt med i nyheterna i veckan. Och sen så avslutar vi med kategorier som denna veckan är mat och historia. Så jag hoppas plugga har pluggat på mm, Eller är hungriga mm. ja. så säga, Hungrig av för det etskap kanske mm. Mm. Mm. Mm. Eh, Men vi kommer ju rivstartit direkt Med den här musikfrågan Är det någonting man ska tänka på speciellt då? Ja, ni ska skrika ert namn Vi ska ju spela upp den här låten Och under introt så ska ni skrika ert namn När ni tror att veta vilken artist och låt det är Man får ett poäng för varje rätt svar Är det förstått? Ja Då frågar jag direkt, eh, vad, vad är det här för något? Abba, eh, Katla Katla Abba, Dancing Queen Ja men visst, det är det, fort. det är en startton man känner igen ja. Som eh, frekvent svensk musiklyssnare mm. Vi undrar med vilken låt Och det är Katla som får svar på frågan mm. Med vilken låt vann bandet Eurovision Song Contest i Brighton 1974? Waterloo Det är korrekt Gruppens sista album hette The Visitor Och var det första av deras album som trycktes som CD-format I vilket år släpptes albumet? Men det är lite att fråga. 1988. Det Nej. är tyvärr fel. Jenny, har du en gissning? 1984. Det är fel också. 1981 mm. Mm. var rätt svar. Men vi är i alla fall igång och det var, vi kan sätta en tidig ledning för eh, Katla, Katla 3-1. Mm. Om jag inte räknat helt knasigt, det Nej. kan jag göra ibland. Men det är jag som ska räkna så att det. Mm. det är rätt. Vi är igång i alla fall och nu tar vi lyssna på veckans singel här på PTFM. Chasing the Sun Little Children featuring Anna Levander Det är veckans singel här på PITFM Studentradio 92,8 eh, Vi är ju mitt inne i Det borde du veta Eh, frågesportprogrammet på PT5 92.8 som jag Så vi har sagt fyra gånger nu i de första åtta minuterna av den här sändningen. Men det, då har vi levt upp till vårt sändningstillstånd. Alltså får vi fortsätta sända även nästa vecka. Oh, fantastiskt, bra. Skit bra. Vi har ju dragit igång tävlingen. Vi har Katla och eh, Pennan i studion och det står just nu vad då? 3-1, eller 3-0 till Katla. Nej, 1... Jo, det är ja. 3-0. Ja, du tog inte poäng där. Nej, 3, så ja. 3-0 till Katla. Mm. Men vi har precis börjat. Precis, det har vi. Och eh, nu kliver vi in i nästa moment. Och vad är det, Tamanna? Eh, det är det monumentet som vi Monu kallar... Monumentet. Monumentet som vi kallar Vem där. Och då har vi såklart... Nu ska vi se... Sluta ihop en serie med olika ljud som med viss logik ska ges en viss känd person. Och när de båda tävlande tror att veta vet vem det är vi söker, så säger den sitt namn i mikrofonen eller skriker sitt namn i mikrofonen och skriver ner svar på sin lapp. Och svarar man inom 20 sekunder får man tre poäng, svarar du inom 40 sekunder får du två poäng, och efter 40 sekunder får man ett poäng för ett svar. Är det Klart? förstått? Ja. Yes. Mm. Jag frågar därmed vem där I mean, so what do you think about I've loved this man forever, and now that we've got another chance, I don't want to it by making him think I don't have any faith in him. Do you know what I mean? Oh, I believe my Everybody's talking all this stuff about me. When you find love, you find it. I mean, it finds you, I should say. Between me and her, it was just, it was, det var så instant. Vi var så lika varandra. Bodyguard. Bodyguard Pennan? Pennan har en gissning. Hugger ordet där? Vad gissar du? Whitney Houston Jajamän. Hela vägen in kommer den på en på in på yes. penaltkonto Var den svår tyckte ni? Ja, eller, ja. i början faktiskt ja. Men det var ju Aretha Franklin tror jag man nu talar mm. som är hennes som är muster mm. till, eller gudmor förlåt till, eh, jag har ingen aning. Jag gör tecken till eh, Martin Harald Almroth eh, PTFs nyhetschef så som står i studion bredvid Ja okej. Och, okay. och jag blir lite mm. förvirrad. Mm. Det är så vi jobbar här på Peter yeah. f Ja. förvirrad och tecken. Mm. Ehm, nej men jag kan med det den var lite svår men the bodyguard är hennes mest spännande film som har var med och den hörde ni i, i slutet som hon spelar med Kevin Costner. Så hörde vi även lite mm. citat från Bobby Brown. Ja men och hans ena makare. låt där också. Whitney Housen, alltså. Mm. Vet ni hur hon låter när man klipper ihop henne till en minut hennes karriär? Sådär. Eller där Amanda Bergsjö gör det i alla fall. <laughs> Nej, jag gör det. Så låter det så. Eh, nu ska vi hoppa vidare. Är... Punk på nästa uppgift, och det är ju nyhetsquizen. Mm. Och det är nu då som det är dags eh, för oss att kontrollera om våra tävlande. Jag har jag hängt mig nyheterna från veckan som har gått? Och under en minut så kommer Peter att läsa upp nyheter, och de tävlande ska avgöra om det han säger är sant eller falskt. Och, eh, vi, börjar. vi kör en tävlande i taget och vi börjar med pennan. Är ja. du redo? Ja. ja men då kör vi igång. I år kommer julkalendern handla om hur julen firas runt om i världen och också ta upp frågor om situationen. Falskt. Det är falskt. I Melbourne så fångade en säkerhetskamera tre döva män som använde teckenspråk för att klargöra hur de skulle mörda sin rumskarat minuter innan han dog. Sant, det är sant. Två lärare i Windsor, Vermont har blivit dömda för vandalisering och kommer böta 1500 dollar detta efter att de, de målat en dinosaurie lika stor som en hand på en trottoar. Sant? Det är sant. Nobelpriset i litteratur delades ut i veckan till den makedonska författaren Andreas Trajkowski Falskt, det är falskt. Mastercard kommer börja med att låta kunder ta en selfie som verifiering istället för det mer traditionella sätt som signatur eller lösenord. Sant, det är sant. Älgjakten avslutades igår i Hallands län som kan stålsera med att vara det enda länet som hittills i år inte lyckats med att verka fälla en älg eller kalv. Falskt, det är falskt. Englands förra premiärminister David Cameron planerar att söka frans medborgarskap efter att England gått ur EU. Sant, det är falskt. Det är oerhört falskt. Mm, det hade varit fantastiskt roligt om det hade varit sant. Har. <laughs> det Roligheter så här i, i livet. Mm -hmm. eh, vi hoppar över till Katla. Är du redo? Jajamän. Då är vi det också. McDonalds väljer att lansera en kampanj där man med glimten i ögat säger att alla produkter innehåller gluten. Sant. Det är falskt. Regeringen kom, har kommit med ett nytt förslag att de personer som är under 15 ska få titta på biofilmer med 15 årsgräns i vuxet sällskap. Sant. Det är sant. Den nigerianska skådespelaren Rahama Sadoa har blivit bandlyst av hausaspråkets filmindustri efter att ha myst och kramats under en videoinspelning. Sant. Det är sant. London kommer att införa spårvagnar för att hjälpa till och avlasta trafiken i rusningstrafik. Falskt. Det är falskt. Yet Blue Airways blir stämda efter att de i veckan växlade ihop två barn som skickades iväg till fel destinationer. Sant. Det är sant. Det har upptäckts att den belgiska en Sofie Goos som slutade 37 under årets OS fuskade. Hon använde rullskridskor under en del av löpdelen. Falskt. Det är falskt. Det är... Eh... Väldigt falskt det är så faktiskt. falskt som Och, det kan bli Men eh, något som kanske inte alltid är falskt Men som ibland är det att den första alltid är gratis Eller vad säger du Veronika? Jag tror att de säger det Ja, vi får hoppas det Den första är alltid gratis ja. Den första är alltid gratis med Veronika Maggio Är den det? Tydligen du i alla fall som lyssnar på PTFM just nu Du lyssnar på Det borde du veta Om du lyssnar på oss som podcaster Är du också välkommen tillbaka Efter det korta lilla avbrottet mm -hmm mycket, mycket kort. mycket kort. Nu Amanda, vad, är det som, vad står det mellan Katla och Pennan som tävlar idag? Det ska jag berätta för dig Tack och alla lite. andra som lyssnar om en liten... Och för liten... de tävlande, så för de vet ah, inte heller. Herregud, de står här och lyssnar också. Ja. ja så att Alla är inkluderade. Eh, jo, det är faktiskt jätte, jätte... Nu var jag på väg att säga, men jätte, jätte, jätte, jätte jämnt. Eh, Kattla inledde ju där med tre poäng men Jenny, eller Pennan har kommit i fatt så nu ligger det sju poäng på Pennan och åtta på Kattla. Så det är väldigt jämnt nu när vi går in i nästa kategori. Eller? This is exciting Fängt. stuff. Nu är det dags för det som Johan Ågren kallar för lightning rounds. Mm -hmm. Kan rapportera att folk inte alltid vet vad han menar. Det betyder mm. alltså att vi du ställer massa frågor på rad i olika ämnen. Eh, eller hur Amalda? Exakt. Och de två lottade kategorierna idag är mat och historia. Och under kategorierna så gäller det att säga sitt namn så fort man kan svaret. Och svarar man fel så går frågan över till eh, den andra tävlandet och vi börjar med historien. Mm. Och vi kommer börja med en ljudfråga och den, vi, vi lyssnar helt enkelt. Det här är alltså Wolfgang Amadeus Mozarts sista verk Requiem. Wolfgang Amadeus Mozart är en av historiens mest kända musiker. Eh, från vilket land kommer Mozart? Pannon. Katla. Penan. Tyskland. Det är fel. Katla. Österrike. Det är rätt. Vilken svensk regent, regent abdikerade och flyttade till Rom? Katla. Katla. Drottning Kristina. Det är korrekt. Vilket år kröntes Elisabeth den andra till drottning av Storbritannien? Det var ett tag sedan. Ja, det var tidnet det året är 1953. Vilket år stormades Bastiljen i Frankrike och var startskottet på den franska? Ja. 1789. Det är rätt. Det är korrekt. Ja. Vad hette vicepresidenten som tog över som president 1963 efter att John F Kennedy mördades i Texas där alltså USA:s president? Katla? Katla? Nixon. Det är fel tyvärr. Katt, äh, ja, blä, Pennan. Pennan. Ja, ingen aning. Nej, det var Lyndon B Johnson. Om jag inte missminner mig. Nej. Vilket år röstade svenska folket om att ha euro som valuta? Eller kattlar. euro Ja, Katla. 1994. Det är fel, va? pennan 2000? Det är också fel. 2003. 94 röstade man om medlemskap i EU. Ja. Så det förstår att det var lite rörigt där. Hur många var med och skapade det sociala mediet Facebook 2004? Katla. Tre stycken. Det är fel, va? Pannan. Fyra. Det är korrekt. På vilket sätt är svenska kungen Karl XVI Gustav och drottning Margareta av Danmark släkt? Pennan. Pennan. Kasiner. Det är korrekt. Den 7 december 1941 så attackerade Japan den amerikanska flottan Pearl Harbor. I vilken delstat ligger Pearl Harbor? Katla. Katla. Hawaii. Det är rätt. Vasa sjönk under sin djungfri färd 1628. Vart i Stockholm kan man idag beskåda skeppet på ett museum? Katla. Katla. Djurgården. Det är korrekt. På tal om Stockholm 1520 skedde Stockholms blodbad under två dagar. Vem var Sveriges konung vid denna tid? Katla. Kristian den andra. Det är helt rätt. Eller Christian Tyrann som man också ja. kallades. Alla har smicknat. Ja, en del mindre smickrande. En del mindre smickrande, en del glada. Vi går över till matkategorin för ni hör att det ringde för att tiden var över för historia. Nu är det dags för. Mat Och vi undrar, vem är det vi hör här? Jaha, här står jag och förbereder Pannan. mina julkörsbullar. Leif Manneström. Det är helt rätt. Bumb, lack, mm, säger perfekt. vi då. Ärtshopp äh, och fläsk är en traditionell svensk måltid. På vilken dag ska Kandla, du ge en tradition? Torsdag. Ja, det är rätt. Rätt. det är rätt. Vi är helt tagna på sängen där. Ja, <laughs> Eh, vad, är, eh, förlåt, vad är det som ska vara blommigt i den kända barnvisan? Katla. Falkorv Det är korrekt Vad är en pasta bolognese? Katla. Späckat med kött och sås. Det är korrekt Vilken sås har dessa ingredienser? Smör, charlottenlök, vinäger, ägggulor, dragon och persilja? Katla. B&E Det är korrekt Vad tillverkar Felix och Heinz för gemensam tomatprodukt? Pennan Pern Ketchup Det är korrekt Vilket land kommer pastan ifrån ursprungligen? Pennan. Italien. Det är fel. Katla. Grekland. Det är också fel. Kina, faktiskt. Mm. Edvard, <skratt> mig. Edvard Blom delar med sig i ett YouTube-klipp om sin favorit bak i Vad är det han äter när han är lite bakfull? Pennan. Pennan. Jag har för är smör. Nej, ost. Vad är det för speciellt med osten? Smör. Det är mm. rätt. Vad kallar man människor som söker nya matupplevelser som hobby snarare än att bara äta ur bekväm, bekvämlighet eller hunger? Då är man en så kallad? Pennan. Pennan? Finns smakare. Nej, det finns man det, skulle det kunna. Gastronom? Nej, det vi söker är namnet foodie. Vad heter TV-kocken och skådespelaren som bland annat har varit med i Rederiet? Pennan. Pennan? Det är rätt. Vad heter ingrediensen som gör att till exempel en bröddeg kan fördubblas i storlek? Kattla. Kattla. det är korrekt. Entrecot är en bit nötkött som sitter ovanför de sex bakre revbenen. Vad betyder entrecot på franska? Mellan revbenen. Entrecot. Ja, Amanda har bott i frankrike. För att veta att fisken lax kommer från Norge, För att veta att fisken lax kommer från norge så är lax stavat på norska på paketen. Hur stavas lax på norska? Lax på norska. LAKS, det är korrekt. Det är helt korrekt. Och där ringer slutsignalen för våra frågor och. Vi säger som. Leon, we are tired of talking about this. This questions. Trötta bara 30. Leon, tired of talking här på PTFM studentradio 92,8 det borde du veta Mm. är det vi sänder och som vi avrundar ganska snart. För vi har ju ställt alla frågor vi har skrivit. Mm, men tiden har tagits slut Exakt. för frågorna. Exakt. Och vi det. har ett resultat, men vi kommer att dra ut lite på det för att våra tävlande ska vara lite mer nervösa när vi meddelar mm. hur är det har gått idag. Vi gillar sånt här. Vi gillar, vi, vi gillar att dra ut på plågor mm. och eh, vi gillar att sig. Nej, nej, jag gälla också det. att jag sitter på eh, poängen, men de andra gör inte det. Jag tycker om att vara på den andra sidan. Mm. Jag gör det. Men... Jag förstår. Kännan, eh, du sa under låten att eh, du, du, du var överraskad över hur bra du var. Ja. Mm. Det var vi också. Nej, vi <här> oh, <nej. här> Men jag känner att det var någonting du borde veta till idag. Uh, pasta från Kina borde vara bra att veta. Ja, men det, är, ja, fast... det är lätt att tro, för du, italienarna är ju bättre på det. Fast mm. det var de väl inte vara. Men man kopplar ju ris till Kina mer. Även om ris och pasta är samma sak i stort sett. Mm. Men det betyder inte att Kina gör sämre pasta än Italien. Nej, men pastan är ju, den slog igenom där. Okay. Ja. Det är lite som eh, att. Eh, nej. Vet inte. <laughs> nej. Eh, nej, men skifticken slog igenom i Sverige. Den skapades i Sverige. Pacemaker också. Peacemaken. Den kan igenom i hela världen. Mm. Precis som pastan. Ja, ja, men det är sant. Ja, mm. Katar, kände du att du behövde veta, eller borde veta att du behövde veta något? Vet. Ja, men det är väl kanske det där med pastan också. Kina de har ju hittat på allt typ, mm. utom skiftnyckeln och pecsmaken. De hittar på allt utom skiftnyckeln och <här> Det har vi har ett <här> citat. <här> från de, är också väldigt, mm. de är också väldigt bra på så här skönhetsprodukter, konstiga skönhetsprodukter mm. för ansiktet. Det är du också. Det är du också. Jag tänker mm. att ska vi hålla på hastighet. Eller ska vi berätta för mig hur gick det gick idag? Eller det hur ju, gick det till? Eh, jo, det gick ju till som du brukar göra Att vi ställer frågor och ni svarar Och får olika poäng för att det ni svarar <laughs> Men vem har vunnit idag? Den som har vunnit Har fått 20 poäng Och den som har förlåt, Har fått 13 poäng Och den som har vunnit i Katla Katla yeah! vinner, tar hem det här Fara pang, pum, rätt ner i fickan och avancera fram till kvartsfinal. Jajamän! En fruktansvärt trevlig kvartsfinal som är om några veckor. Ja. Och du kommer möta vinnaren av nästa veckas match. Och nästa vecka så är vi tillbaka med... Två fantastiska, fantastiska nya tävlande. Mm. Inte för att ni inte är fantastiska utan ni är lika underbara ni. Alltså. Men då är vi tillbaka. Pennan, mm. tack för att du har deltagit och hoppas att vi får höra din vackra röst här på PTFN. Ja, ja, ja, Katla, vi får önska dig lycka till i kommande matcher tack och se om du går hela vägen till finalen. Yes. Ja. Tills vi hörs så är det så. Hej